Kniha 3, 73 Mudrc nárada vypráví Tato odporná karkatý, démon v ženském těle, se stala živou jehlou v tělenou do jehly ocelové. Vstupovala do těl hříšných lidí, trápila jejich svaly a klouby a kazila jim krev. Vstupovala do těl jako vítr a způsobovala pronikavé bodavé bolesti. Sužovala lidi živící se nečistou potravou, například masem. Jako sup pronikala do těl a požírala je. V důsledku svého pokání obdržela schopnost vstoupit do nitra člověka a podílet se na všem, co její hostitel dělá. Co je nemožné pro toho, kdo je téměř nehmotný a neviditelný jako vítr. Občas si oblíbila některé bytosti víc než jiné a podle svých nečistých tužeb a sklonů i některá potěšení víc než jiná. Připoutala se k ním a držela se jim na blízku. Potulovala se svobodně, ale když se vyskytl problém, vracela se do svého těla jehly, podobně jako to při potížích dělají nevědomí lidé. Stále však nebyla fyzicky uspokojena. Zážitky a zkušenosti lze zakoušet jenom skrze existenci. Jak může neexistující tělo zakoušet uspokojení? Neuspokojená sůčiká trpěla. Aby získala své předchozí obrovské démonské tělo, znovu se oddala pokání. Vstoupila do těla Supa, jenž poté vzlétl nad vrcholky Himalaje, na jednom vrcholku ji zanechal a odletěl. Použila jehlu jako pevnou podporu a začala své pokání, které vykonává dodnes. O Indro, pokud ji nezastavíš, mohla by silou svého pokání zničit celý svět. Vasišta pokračoval. Jak to Indra uslyšel, pověřil Boha větru jménem bájů aby našel místo, kde sůčiká přebývá. Vájů prolétl všechny planetární systémy ve vesmíru a nakonec se dostal na Zemi. Přistál v Himálaji až tam, kde nic nerostlo a místo vypadalo jako vyprahlá poušť.